Bai, e, bueno, e, bai, e, ba, urte, pere, emarra izan da, ez bai, emanaldien aldetik eta hola, ba, ez dugu aukera izan ari dezba, emanalde, kau, festak eta jitaldi kulturaltia pertsan behera genitu ez dugu aukera izan hola, gotzeko, oza, gauzantik, ez ba, a, armate, e, ola, onlain, e, bai, emanaldi puntu armate, einda hola, eta online, bai, gazo batzuk hor, aizterrazuko hor aian den erromeria, inda, baina online benaz, ez? Eta guainan ardatago una mateu txas e, egoera konpontzenai dela hauek hone atortzen dela, tardun. Bon. Ba, guain ehonaldi bat eskaintzen hemen Hiruko auditorioan, konservatorio, e, eta guain e, gaina ustalea sinantxa ja, data eh konfirmatuko e, eta gero baitare goi hartzen goi hartzen diteko asmoa daukagu bere bai, goi hartuko festa eta bueno, festak izango leekin egunean san san Stepanegunean Baina, ah, uiaze egin genuen, baina, kale jire bat, e? beno, ez gara zigutena berrein goguen, zespa kertan berra galditu zian, eta aurten e, berreina egin gogu, ez? Egun, banizte beren egun, kale jire bat egin gogu, gurtxe eta ergoien auzuan, eta, hoi da, pixar plantea, plantamentu, ez da, hoi, auzotako jaie zen, behar behar behar apartatzen, baina, eta, baina, bertan berra eta horren, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, ona avisado mo ego era molla primavera eta gon ja itsura fisate Ituratzenai dela egoera eta bueno, a ber, a ber, a ber, trajeidaia fixan normalizatzen da. da. da. Horria, eh, argi izpi batzuk ikusten ditugu eta posjarria da jakitea gutxienez, eh, bueno, hor emanaldi batzuk, eh, bueno, esko artean dituzutela eta kalera irtengo saretela, eh. Esango dugu datorren ikaste urteari begira prestatzen ari zarete, gogoratzeko dugu, bueno, ba, bai ahontza trikitrisa eskola dugula pandero, eh, eh kastaroak baita ere eskaintzen dituzutela, 6 urteko aurre ren horren aurrei susenduta hortik 6 urtetik aurrerako eh bueno, e, eskaintza duzu pixka bat eh bueno ba eh, marratzea zeneko eskaintza prestatu zuten datorren bueno ba eh ikasturterako ba eta bueno eh astero semana semana aurrera eskaintzen pa ikastena eh digitalizatea Ba, enormalean, bado, enormalean aur, aur, aurreki behar panderoak inestea, bueno, bada batzoko da, iria fijoak inetortzen dian, ez? Nire txik dixak inetetan, eta horren bat, txik dixak inetan, horren nekisat aukela do, adi nortatik aurrela, eta bat ikizatu dute, bada, txikizamarradia, zi, eta bada, bua, bua, esperintzia eta gaina ikasteko erakusteko alaien, ba, sistema zifratu UH! da bere erabiltzen dut, oso... Ekaik azta rexaitez ari, ez, hauska zen daitez, maitez, oi, ba, siutein txikiak gara hendik, eta guztiak agunizpintza, bueno, arteute igual bestatu, oa, aldea, goten da, igual, tegriza ekin beakin azta igual, zei urte ekin igual, ba, txikiagoa da, eta igual, instrumentu benperaz, eta, bai, postatzen da, jo, la, es, maio, bueno, ba, ormai da, bolak, ziztema horrekin, ez, no baita da, galiten deu, bueno, ikasla aurratu, behi, aurreza aurreko sistema dara, eta ni lei ba bai zen batekinola eta asko sa ulertu erresa gaite zaiet, haso praktikoa eta bai. dago ba panderokak da ba sei urte di gaur ba aski geixo du, es, o sea, gausa pixatu ulertzeko sistema ta zainstrumento bai eh, gote saltsa guadak, pandero baina ta. Ordun ba. <gülüyor> Oson, ge, e, beraz esango dugu, eh, zen emaite epea zabalik e, duzuela, mm -hmm gozen horratzera, bueno, harremanetan ba, jartzeko, ikastorri buruzko informazioa, bo, informazio guztia, e, bono, jasotzeko, eh zeintzuk izango ziren biderik egokienak. Ba, bono, egokienak bono, web bidek egokena, informazio guztia dago eh? eta baita ere, bueno, telefonos e, bai, eh deituta bai ez, ta bueno, weborrian aunchakkietikola.comen sartuzke mailak eta badaude trabajare te, bueno telefono semeak eta me eskolako telefono fijoare bai eta horra za informazio guztia, eta ta horro nahi deitzu kon algun informazio jakin ez una para deitzu kon la sai ta zen baiola e, erakusteko moduen berri ta informatzeko baiola no. Nosque bai ez za bete bezala eh? animatzen ditugu ez bakarrik irundarra bai azken finean eh be bidazu bueno, ba, oh, bai ja, eh ITNI aur gaste eta e, guztiai, eh animatzen diegu ba, bai hauts aterketrisa eskolan izena emateko ba, ez daki zerbait gehiago geitzu geitzeko dugun Iñaki E, ba orria ba, fiskatapon horien bueno, ez e, e, e, za zabaleko sai zinetekopean ba Euskalerren 31ra arte eta bai fiskata hartzen dia datorren urtea beildare gurazoak egaldez hau eta bat horra dauden duguna hogeita euskaldaren 31ra arte bai Bai, astendia, ko llingua ezko taldea gozatzen zera. Ja, nereo aira ja eztatzen, ba, ja, ja. ja, ja eh? ja begira, eh? Ba, pixkat programatzen za orduetiek ba, eta baola, horrun ba. Urrea e, to, bon ba. Horatik gaindu saluzatu dugu izena ezterteago euskararen 91 arte, begira, ba. Hausa goberatu pixkatan, kolatzekota, Osongi, guzti horrekin gelditzen gara, Iñaki, esker mila benetan mm -hmm. ba, gurean izatagatik, mila esker. Bada zure iku, esker